Uh, nej men det är det första det är det första låten jag har jag har inte förlåt. Jag tänkte att <All> <laughs> <laughs> uh, ja. <laughs> Hallå, Lyssna på Hampus Nesvold, podcast, avsnitt 18, med mig, Hampus Nesvold. Idag har jag med mig typ eh, Sveriges svar på Hanna Montana. Han balanserar skola med ett popstjärneliv, the best of both worlds, Oskar Sia. Välkommen Oskar. Tack så mycket, det var en väldigt fin njämförelse. Ja, absolut, det tycker jag Jag är lite stolt. Ja, tack så mycket. Eh, innan vi säger något annat så vill jag bara ursäkta för att jag är pissförkyld ont i halsen. Så förutom våra konversationer i denna podcast kommer man kunna höra mitt snuvande och eh, skrivlande hela tiden. Men, Det är lugnt. Nu vet ju alla säkert vem du är. Men om vi utgår från att ingen vet vem du är. Vem är du? Jag, eh, jag heter Oskar Sia och eh, jag är 17 bast. Jag går två på gymnasiet och läser samhälle i Malmö. Eh, och på fritiden sjunger jag lite. På fritiden? Ja. Fan vad blyg du är <laughs> Vad fan ska jag säga ja, Du är ju fan ett jobb som artist eh, Ja men, jag, men det är jag Ja det får man ju säga om man vill det Jag har inte lärt mig, jag ska bara bli mer tuff sen Ja det tycker jag verkligen, det var en väldigt blyg beskrivning <laughs> eh, Men om du ska ta lite mer av det offentliga eh, Jag sökte till X-Factor 2012 eh, sen, så, eh, gjorde lite, nej, sen så gjorde jag melodifestalen 2013 som sidekick Just det. Eh, Och ehm, 20, sen våren 2013 gjorde det lätt. Sten så kom två, och detta ja. året kommer jag åtta i valutorn. Alltså den ångesten som bara blåser över mig när du berättar allt det här. Vi är faktiskt lika gamla, men vad fan har jag gjort i det så här året? <laughs> <fan>. Kom igen. <laughs> hur, alltså hur hinner och orkar du med allting? Eh, nej, men alltså, det är ganska lugnt. Jag, eller, I början var det fett jobbigt, men eh, nu tycker jag det är kul. Alltså jag har gett mig i detta själv så att jag fick mig själv lite. Men jag tycker ju men. folk klagar ju extremt mycket på att Skolan dödar mig, ska jag ha ett A så får jag lägga ner mitt liv Blablabla. Men du har ju dubbelt så mycket att tänka på e, Ja, men jag Alltså jag har ju jag, A finns inte i mitt liv utan det är C Och D och E <laughs> Blir jag godkänd så är det Liksom död är ut och fira Ja men det var ju bra ja. När gick det helt senast? Oj, det ett jättelänge sedan Sist kanske December senast hur ser en vecka ut? Hur brukar de få Ja men alltså, det brukar bli en till två Stockholmsresor per vecka. Oftast över dagen. Sen åker jag ut på helgerna och giggar på olika städer i Sverige. Men hur funkar allting? Ett, för det vi pratar om idag är ju tonåring 2014. Men hur funkar ditt vanliga liv med kompisar, fester? Alltså allting, hur funkar sånt? Blir du helt off liksom där? Ja, ehm... Um... Ja, eh, alltså det funkar väl helt. Alltså jag, all ledig tid försöker jag lägga åt plugga eh, och sen blir det väldigt lite tid med, med vännerna. Men eh, när jag har tid med vännerna så, eh, så går det undan. Ja, då, liksom, då, verkligen, då tar jag verkligen vara på den tiden. Du har väl skrivit någonting själv Nej, jag någon gång hemma? Bara. Nej, jag, måste jag har inte. Jo, Nej då, jag vet inte. Nej, men ja, alltså, det kanske är men det blir så jävla dåligt så att jag vågar inte det. Hur, hur brukar det bli när du sätter dig och skriver skriva något sånt i så fall? Nej men alltså jag brukar bara såhär klinka på pianet och bara, oh, man kan inte liksom, skriva där och sen jag går det åt helvete. Så alltså, jag vill typ inte ens prata om det för att det är så dåligt. Ja man kan ju inte bara säga någon fras som du tycker låter bra som du har skrivit någon gång? Alltså, jag tycker jag, jag kanske har ibland... Alltså jag kan säga typ ha låtsas skrivit en låt så har jag skrivit ner jättemånga rader. Sen dagen efter, så, Jag tyckte det låter jättebra den dagen. Sen dagen efter så bara... Uh -huh. Jag tänkte att du skulle köra en hiss och diss. Du får gärna utveckla vissa saker. kände fri. Mm? Första, feminism, hiss eller diss? Hiss. Varför? Eller alltså jag tycker det är fel att det heter feminism. För att feminism är så jävla laddat ord. Så att det låter nästan negativt att man är feminist. Men alltså, alla, är ju, alla är ju för kvinnors rätt samhälle, Så att jag är feminist hiss, hiss Skulle du kalla dig själv feminist? Ja det skulle jag göra Men jag tycker fortfarande att det ska bli ett annat ord Okej okay. Håkan Hellström, hiss eller dis dis Nej, varför? Jag vet inte, jag har inte riktigt fattat grejen ja, men Jag har faktiskt inte lyssnat på hans nya album Så jag ska ju sätta mig ner jag mig lite Och lyssna på det Men alltså, jag gillar det här svenska alltså Jag, jag tycker det ser lite nice med, med artister Liksom som gör ett album som man faktiskt har gjort själv. Alltså som man, man märker att det har lagt ner så jävla mycket tid på det. Eh, och det, ett sånt album vill jag göra så som om. Carpe diem, hisse eller dis? Ach, dis. Det känns så jävla mainstream, jag vet inte. Bra. Men visst, man ska fånga dagen. Carpe diem är så här, husvagnsfilosofi. Hade du ja. annat så hade jag lagt på. Det var bra. <laughs> eh, kaffe, hisse eller dis? Dis. Alltså aldrig, jag dricker inte kaffe kommer aldrig att. En så att det skrev också när det sitter typ bara drar lite nej. kaffe. Nej, det är äckligt. Alltså jag gillar inte. Nej. Är du te människa istället eller vad dricker du? Jag är mycket te människa. Mm. Bra. Sen du drack i te nu ja. <laughs> dricker <i> vatten. Okej. Okay. <laughs> Danmark eller Edís? Åh, Köpenhamn eller ja. Sen resten Danmark något så so mycket vet inte riktigt. Okej, okay, och det är danska språket till Edís? is, it this? It is. Alltså det är nog ett språk som är lite vackert Alltså man vill inte Man ler ju Alltså jag fattar inte hur, för hur danska blir kära i varandra Yeah, carry die Det funkar inte Öppna förhållanden, hisse eller Ett öppet förhållande är två Ett par som är tillsammans men som tillåter sig Att ligga med andra människor Det är öppet Aha. förhållande Ehm um... alltså dis. Alltså det det annars är det inget förhållande. Jag fattar inte, dis. Okej. Matkasse hiss eller dis. Eller så Linas Lina matkassen kommer en gång i veckan. Ja, typ. Nej, dis. laga egen mat. Det finns ingen människor i världen som inte har tillräckligt mycket tid för att gå och handla. <laughs> De har, då har man för mycket ego Sånt kan jag bli irriterad på Vad lagar du för mat själv om du ska laga någonting? Ja, ah, jag pasta och sånt. Alltså jag lagar inte så ofta, mamma och laga, men nej, jag kan laga det mesta. Men säger någonting, har du någon så här paradrätt som du kan göra Hela familjen Nej. Eller göra en fett god carbonara <laughs> Du var någon så här Lite italiensk i alla fall Ärligt Facebook hisser det diss, diss. Facebook Du gör det? Ja. Men det känns som att man ändå har det för att vara in the game Men ofta är du aktiv på Facebook? Alltså så jävla sällan Det känns som att på Facebook kan jag inte skriva vad jag vill För att det är svårare att få likes där är det en likehunter? Ja. Okay. Nej, ingen likehunter-människor. Det skulle att skriva en status på Facebook för att man två likes <laughs> Jag tänkte att du kanske använder det som ditt privata. Någonting. Jo, jag vet, men jag är inte så rolig privat. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Skräckfilm hissade, dis. Åh, oh, hiss. jag gillar det här. Jag gillar när man blir lite rädd. Eller den här känslan du vet, när man är lite rädd och skrattar. Jag gillar det. Att man driver vad som ska hända. Men är du den som lite. sitter med en kudde och liksom kisar hela tiden eller tittar du ja, på allt? Absolut, nej, nej. Jag, kisar, jag sitter med kudden. Hipster, hiss eller dis? Det är själva ordet hipster som jag tänker då, för folk säger att Om det är så himla hipster. Alltså de använder det som ett ord för någonting som är annorlunda. Nej, äh, det finns inte. Det tror jag på det. Äh, men som jag sa innan så är du lite som Hanna Montana. Du är en popstjärna mm. men också en vanlig bonapike från Malmö som går gymnasiet. Japp, yep. hiss. Yes. Hur tycker du att det är att vara tonåring 2014? det är ganska nice. jag gillar det. det har avslappnat men jag tror att jag tror att tonåringar 2014 är mer vuxna på något sätt än tonåringar 1987. Tror du? Ja. Varför? Ja men det är alltså, man går ut och festar mycket tidigare. Alltså allting börjar mycket tidigare. Men man, jag tror inte man tar lika mycket ansvar som man gjorde 1987 till exempel. Nej, det gör man inte. På det sättet har du rätt. Men liksom alltså jag vet inte. man, man jag tror att man blev vuxen mycket snabbare nu än vad det alltså, var innan. Men jag tror inte jag har rätt. Jag vet inte. Det är något konstigt. Vilka är de vanligaste problemen och dilemma som du har i ditt liv som handlar om liksom tonåren och skolan och allt? Det är att man liksom ska hinna med... Att jag ska hinna med alla kompisar och att kompisar blir fyrt. Att jag inte kommer på fester och sånt där. Som ett avslut på det här så tänkte jag bara en kärleksannons här nu. Tänkte jag, skulle det ja. låta? Vad är du ute efter? Vad gillar du liksom? Allt det där, liksom sammanfatta. Kärleksannons. Eh, jag är en kille som... Eh, Söker en tjej som är ganska lugn Som illa har ha kul uh, Och det var lätt konstigt Lugn som gillar att kul Men uh, um, Som uh, tar, tar, tar vardagen för vad den är Och uh, ja Är snygg Är det viktigt att hon är snygg? Ja det vill det ganska så Utsidan ger ju insidan en chans Fint sagt Tack Ska jag avsluta med det? Ja det blev grymt Tusen tack